Fredagsfrannan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranos. Välkommen in. Oh, oh, oh, oh. Fredagsfrannan morgon till Toffee Show med Jan Hornbomber i Eskärmen. Ja, god morgon Fredagsfrallan Det här är Janne Hornbom Jag bjuda på lite paj A long, long time ago <skratt> <skratt> Du lyssnar på Fredagsfrallan Godmorgon världen! Du lyssnar just på fredagsfrannan morgontid i Radio Trotså här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig Janne Holmbom, live från studion i Tranos. Idag tänkte jag att vi skulle röra oss i mötet mellan hantverk och himmelska toner och kanske vidare mot prisat författarskap. För i veckan så har jag varit i Linköpings domkyrka och gjort en intervju med Per-Anders Folkesson från Folkessons snickeri. De har byggt själva vad ska man säga, fundamentet eller läktaren helt i ek där den nya orgen som invigs nu på söndag i Linköpings domkyrka senare har byggts vidare. Ja, vi ska prata lite med Per-Anders om bygget, om träet, om Kanske tonerna och, och traditionen. Och sen tänkte jag, i slutet av programmet så måste vi uppmärksamma årets Nobelpristagare i litteratur. Ungraren Laszlo Krassna Vorkna. Så häll upp kaffet och luta dig tillbaka, för nu äh, kör vi. Vi hör en din fritadsbransch. Du lyssnar på Fredagsbrallan. Ja, och vi ska be oss till Linköpings domkyrka. Men innan vi gör det så ska vi passa på att gratta dagens jubilarer som vanligt. Vi säger grattis till namnsdagsbarnen idag. Harry och Harriet. Ja... Harry, det, det var en släkting till mig som hette Harry. Han var jättesnäll. Han, kom, han var flyktingbarn från Estland, krigsbarn från, från Estland. Vettus sa han alltid när han pratade. Han sa: Jan, ja, det är väldigt bra det här. Vettus, hur du, du skulle veta så här är det. Vett du, sa han. han. Harry var verkligen en ängel. Och Harriet, hon var gift med farbror Beng. Farbror Bengt som bodde i med morsan och farsan när jag växte upp och som var timmerman och snickare. och Fantastisk med, med vad han kunde forma med sina händer och med en bit trä. Ja, han var enorm. Han hade, en, han hade en Volvo PV kommer jag ihåg. Ja, Men jag tror Harry är åtminstone ett namn som man faktiskt döper barn till idag. Harry heter jag, varför inte? I vilket fall som helst, grattis till er två. Och om vi ändå går in på temadagar så är det faktiskt världsdagen för psykisk hälsa. En påminnelse om att vi alla mår bra av att prata och lyssna och ta hand om varandra. Och här på Fredagsfrällan kan du ju lyssna och vi lovar att vi tar hand till fredagsbröd Nu lyssnar på fredagsfralla. Ja, det gör du. Och det Hörrni, från kaffedoft till doft av ek och kyrka och ah, ljus och allt vad det nu kan dofta i en domkyrka. För nu ska vi be oss till Linköpings domkyrka. Jag var där tidigare i veckan och som sagt och träffade Per Anders Folkesson. Han berättade om arbetet med att bygga den där läktaren till den nya orgeln. Kororgeln, tror jag kallas för. Som byggs och som invigs nu på söndag. Och Per Anders han berättar om ett, ett väldigt speciellt jobb. Här kommer den första delen av intervjuen. Ja, här står vi verkligen i ett kyrkorum och det hör ni väl kära lyssnare att det äkar och det arbetas lite och det smäller lite och så. Det får ni ha lite fördragsamhet för det vi ska prata om är så pass intressant. Så att, Vi säger först och främst varmt välkommen Per-Anders Folkesson. Tack så mycket. Från Folkessons snickeri. Stämmer bra det. Och här står du och jag och hänger i domkyrkan i Linköping. Ja, den är en liten byggnad med ganska mycket historia bakom sig. Men berätta, vad gör en snickare här inne egentligen? Ja, vi har eh, fått i uppdrag att tillverka en, eh, inklädningen till den nya orgelläktaren i Linköpings domkyrka. Eh, alltså det är ju inte själva orgeldelen utan där den står på. Från början så har man gjort upp en betongplatta och sen har vi klätt in den med ek åt alla möjliga håll. Och gjort en trappa som man kommer upp och återskapat en eller gjort en ny miljö i en gammal tappning kan man väl säga. Som ska stämma in i kyrkan. Det kräver ganska stor omsorg och radmuklighet. Det har varit ett väldigt utmanande arbete men väldigt, väldigt roligt. Just att det här att man får... Tillverka någonting som ska finnas kvar väldigt länge i en miljö som är väldigt speciell. Så det har, det har haft sina utmaningar, men det har också varit väldigt roligt. Hur många inblandade i ett sånt här projekt? Ja, du det är många och jag vet inte alla, för vi är ju bara med på den biten vi har. Men här är vi ungefär 10 personer som har, som har varit involverade med, kring just själva. Eh, Inklädningsarbetet och det är ju det är arkitekter och det är projektledare och det är säkerhetspersonal kring och kulturhistoriskt ansvariga som både från länsstyrelsen och inom kyrkan eh, som är med i hela processen och följer arbetet så att vi gör det utifrån de förutsättningar och krav som finns. Mm. Så det är väldigt intressant. Men Folkessons snickeri. Berätta lite om snickeriet. Vad är det för något? Ja, det är ett litet företag som finns i Sya utanför Mjölby. Jag började, eller började startade företaget 1992 när jag gick i gymnasieskolan. gick en träteknisk utbildning för att bli möbelsnickare. Sen har vi hållit på med alla möjliga typer av inredningar. Och både små och stora jobb och kök och privata inredningar. Och sen har vi jobbat mycket mot specialinredning och specialprojekt och en del kyrkjobb tidigare då, men inte så här stora. Så det är ju på grund av ett av de tidigare kyrkarbetena som vi gjorde där vi tillverkade inredning till en kyrksal med, med altare och ambo och kringutrustning som gjorde att de fick en ny som att vi fanns. Så att säga. Jag tänker att det är väl inte någonting som annonseras ut på på hur som helst den här typen av roll. Nej, det är det inte. Utan Det är ju mer... Eh, eh, så att säga referensbaserad uppdragsgivning på de här. Sen konkurrens så sätter man ju mot kollegor i branschen men, men mycket handlar ju också om att vi kan påvisa att vi tidigare har gjort liknande jobb eller, eller arbete med hög kvalitet. För det är väl det som efterfrågas egentligen. Kommer du själv från en, en snickafamilj? Det så? Nej det är det inte. Pappa, pappa var, var mjölkbonde, så jag har haft världens bästa grundutbildning. För att man kunde gå. Ja. Så, så, så, det var väl inte meningen egentligen att jag skulle bli öbelsnickare. Men jag har alltid tyckt det var kul. Och arbeta med händerna. Så det är väl så det har blivit. Och när jag gick ut gymnasiet 1992. Då fanns det ju inte speciellt mycket jobb att söka utan det var ju en stor, stor lågkonjunktur över ja, hela Sverige. Eh, och eh, eh, Något skulle man ju göra. Så, då, då, då, var det, då var det så. Jag... Men eh, från att bestämma sig för att bli snickare och utbilda sig till, det, till att starta eget det var inte rätt stort steg? Eh, jo, och ja och nej kan man väl säga. Det var väl eh, ungdomlig dumdristighet som gjorde att man i oförstånd inte <laughs> förstod vad man gav sig in på egentligen. Eh, och man var väl inte rädd för att det skulle bli några. liksom eh, ja men Det kan inte vara så svårt. Det finns ju andra som kan. Eh, sen har det väl funnits utmaningar längs vägen, absolut mm. så. Eh, det är. Eh, Eh, många, många timmar som man har lagt eh, i arbete och eh, eh, eh, det har varit en utmaning att ta sig dit på ett idag, så säger man med företaget, men samtidigt är det väldigt, väldigt roligt att få hålla på med egentligen det som jag tyckte var en kul hobby från början, och så har man kunnat linnära sig på det och få med sig duktiga medarbetare på vägen En fråga då, jag får det då är du finsnickare? Ja, jag är, jag, är, jag är möbelsnickare. Ja, finsnickare de, de, de, de, de äter mäter med med tumstock, brukar jag säga. Och finsnickare mäter med skjutmått. Det är skillnaden i definition. nej, men jag är i grunden möbelsnickare. Och och har ett GSL-prov i möbelsnickeri och ett mästarbrev i möbelsnickaryrket. yrket. så det är ju det är ju en bred eh, utbildning inom just eh, materialkunskap och maskinteknik och hantverksteknik. Och det har vi kombinerat med det som är gamla hantverket. Man, man kan eh, slå en handsinka en gång låda till, till att eh, göra bearbetning med fem CNC-maskiner och eh, allt däremellan. Så att säga. Och en stor del av vårt yrke handlar ju om, om eh, materialkunskap. Vad ska vi ha för material? Hur ska vi vända det? Hur ska det se ut? Och, hur ska vi få det dit? De som har designat projektet, de vill ha ett utseende resultat och hur ska vi lösa produktionen så att det går ihop med material och hållfasthet och teknik. Så mycket av det vi håller på med är egentligen problemlösning i trä. Men då var det en fena av matte då? Jag har väl haft ganska tur med matten faktiskt. Den, det är kul. den är väl mm. ganska central? Mm. Känner man själv när man ja. snickrar att jäklar. Ja, det är mycket matematik. Ja. Mycket ekvationer. Då funderar man ju på när man gick i skolan vad hela friden ska använda de här till. Men det finns det som finns arbetsområdet för dem också. Ja, vi pratar med Per-Anders Folkesson och vi befinner oss i domkyrkan i Linköping där ett stort bygge för en ny orgel är i stort sett klart. Vi, vi återkommer, vi tar lite musik emellan här bara. In the land of the free You can be what you wanna be You listen to the Friday brunch Say so, what? Du lyssnar på Fedaskalla Ja det gör du Och vi har ju en intervju på gång med En god eh, Per-Anders Fol Folkesson på, Som befinner sig på Domkyrkan eller i domkyrkan i Linköping och, och vi kommer att prata mer om själva bygget nu i nästa del av intervjun där, där allting som är byggts där har ju byggts i ek. Hela, hela inklädnaden är ju i ek och, och det som är så roligt är att eken kommer ifrån exakt samma region som orgel, alltså Schweiz kan man väl säga. Och ek, ja, men det är ju ett av de absolut mest mystiska träden som finns. Det eh, hårt, sek och samtidigt levande. Det finns i världen över 500 arter ek. I Våra europeiska arter, skogsek och bergsek, kan, kan leva i flera hundra år. Ibland kanske 600 år. Man säger att de lever i 600 år. Sen dör de lika länge. Eken ger virke som nästan inte ruttnar. Det är hårt som ek. Och en gammal ek är dessutom ett helt ekosystem i sig. Hem för svampar, lavar, fåglar och insekter. Och när man bygger med ek i en domkyrka handlar det ju mer om hållfasthet. Det handlar om att föra naturens Tålamod in i rummet. Här kommer nu del två av intervjuen med Per Anders Folkesson om ekbygget i domkyrkan i Linköping. Ja nu är vi tillbaka i eh, domkyrkan, den här fantastiska byggnaden mitt i Linköping. Det här kan jag verkligen snacka om en domkyrka. Och, och den, är ju, den är ju i sig ett märkligt byggnadsverk. Det är inte, den, är inte, den är inte helt Symmetrisk och det är blandat i den och lite så. Alltså det, det, det är väl en typisk svensk kyrka med påbyggnad under åren. allt eftersom. Men nu vänder vi oss lite om för nu ska vi prata materialkunskap med Per Anders Folkesson från Folkesånssnäckeri Ek. Ek. Det, det är... mm. Ett vackert material. Ett hårt material. Ja. Ett av de hårdaste. Ja. Det, det, är det finns kanske något sådana afrikanska? Ja, eller så. ja, det finns ju hårdare träslag ja. och det finns ju även svenska träslag som är hårdare som asken till exempel om man går ner på Brynällsskalan och äter nötning med en kula och så vidare. Men, men ur de traditionella träslagen så är väl kanske Eken det som är mest vanligt inredningar och som har historiskt sett haft bäst livslängd och hållfastighet. Vad måste man tänka på när man jobbar med det Behöver man liksom vassa verktyg? Eller ja, sliter det, det sliter verktyg. lite mer om man behöver ha bra verktyg och men framförallt så behöver man eh, tittar på träbiten för varje träbit har ett eget liv. Ja. Eh, Träådrarna går åt olika håll och du har den som kommer som kallas för splinten eller det som är ytveden på trädet. Den får man sortera bort för den har en annan färgton och en annan hårdhet. Du har en rör rörelse i, i materialet beroende på om det är en stående eller en liggande årsring i det till exempel. Då. Ja. Så då får man ju hålla på och, och välja ut material. Eh, till den delen där det ska vara till så att säga. Och, och, eh, ska det vara visuellt snyggt eller ska det vara eh, livslängdsmässigt eh, optimalt? Så, det är ett levande material. Det ja, ska... måste vara ganska fantastiskt med trä uttaget. Att mm. Där måste man ha ganska god kunskap vilka trä kan hångla med varandra? Ja, precis. Hur, precis. Och de, ska, de ska trivas ihop. Både färg, form och funktion. Så eh, det är lite fascinerande och kul. Var kommer den här eken från? Kommer den från flera olika håll? Den kommer ifrån södra Europa, hela det här partiet kan man okay. säga. Och det är för att eh, även orgeln kommer från Sverige. Eken kommer från samma region. Eh, och det är för att det blir olika färg på materialet beroende på var i världen det växer. Okay. För jordmånen påverkar träd och Sen finns det ju en uppsjö med latinska undernamn på de här rekarna, mm. som vilken ras det är så att säga. Så då vill man gärna att vi skulle hålla ihop det för att få samma... Utseende Men hur och grundläggande. en sådan jakt till ja, man, man ringer väldigt många människor. Ja, ja. Sen var det specifika krav på det här materialet. Dels skulle vi ha helst storskarvade undertak och, och golv, 5 meter längd. och Sen så skulle det vara bredder som var mer än 200 mm i, i, i golvplanken. Så vi lyckades efter mycket jagande med goda leverantörer att eh, hitta ek som är eh, över 5 meter i längd och den bredaste plankan var 565 mm i golvet där uppe. Och det, det har jag inte hittat i, i under 35 år innan. Nej, så det, säga. Är ja, alltså. det är ju... Så det, det är häftigt. Eh, så den ligger här uppe i, under, under själva pedalverket i orgeln som en, eh, som en utsmyckning. Ja, mm. härligt. Du... Eh, Ek är väl inte en av de mest snabbväxande träflotterna? Nej, men de växer länge. Ja, eller hur? Ja. Så att menar, <laughs> så. Den här kyrkan är ju rätt gammal, men man kan ju tänka sig att den här eken har varit med... Den har nog varit med väldigt lång tid ja. åt den här kyrkans livslängd faktiskt. Ja. För att komma upp i de dimensionerna så alltså får du ut ett, en, en bräda som är över 500 mm och måste stocken vara ganska stor. Ja, men, men. Och det är ganska många år som det tar att växa dit. Så. Om, man skulle, om man skulle försöka se... Om jag skulle bara lägga. All, ja, kanske fråga, men om man skulle lägga all ek ihop här, hur mycket skulle det väga? Eller hur in, in, innan vi började hyvla bort material och, och skapade ämnet vi skulle ha så har det gått åt 8 kubik till det här projektet. Och vi har ungefär kanske hälften kvar som är monterat. Resten går bort i hyvling och form, ah. formfräsning och så vidare. Och, övermått på längder och bredder som ska den. Har, har det hänt något otrevligt under resans gång? Att när ni har bara hyvlat ner så har ni hittat på så barkborre? Eller? Nej, den här, e det här partiet har varit väldigt fint faktiskt. Ja, okay. Så, ja, så det, har varit, det har varit gynnsamt att bearbeta det här materialet, men... men det känns lite så där dubbelbottnat nu när det började vara färdigt för ja, att vi började med det här i mars och, ja. och nu är det oktober. Ja. Så jag har ju levt med det här projektet nu. Ja, jag vet att du har sagt att du har jobbat varje dag ja. under en ganska lång period. Ja, alltså. så är det. Så är det. Så ja. semester, semester blir lite kortare och helgerna har inte varit speciellt framträdande i arbetsskemat. Men du, Berater, Folkessons snickeri ni är hyfsat datoriserade på ja, organisationsutrustningen. vi har ju två femaxliga CNC-maskiner som är helt styrda, då, som vi kan, vi kan vända och vrida fräsverktyget vart vi vill egentligen ja. i de maskinerna. Och vi har även styrda maskiner både för uppdelning om, om skimmaterial och för kampbearbetning. Men sen har vi de gamla traditionella maskinerna som finns i, i alla gamla snickeriverkställen, så att säga. Riktar plan och justerar och, och, och, och fräs och allt det där. Eh, ner till handhyveln för den har också varit med i det här projektet. Ja, så, tycker, ja, ja. och stämjärnen. Sen eh, är eh, så när det är ju. Vi har ju. Skött montaget och, och e, ditt sättningen av en bronsdetaljer och räcken på, på läktardelen. Det har kommit från kyrkans kontakter så ja, vi har okay. fått material till oss. Men då ska vi ju gifta ihop det materialet med vårt material ja, och få det passa in i. i... Så det var ett ja. mycket handarbete och det är ju väldigt ja. roligt. Man får ta fram de gamla. Om man har fått det här på plats eller allt eftersom man får det på plats så ska det bli ytbehandlat också? Ehm, är det en här biltemalakt? Ja, det är lite grann så faktiskt <laughs> det är, vi, vi har kört en, en kokt linolja som på den här, allting här inne som har lagrats ganska länge så det finns inga, inga sediment kvar inne, utan en ren, en ren ja. olja Eh, och det gör att alltså man kan köra kallpressad linolja då i en ton Men den kokta linoljan eh, får du lite varmare ton på eken på då. Okay. Eh, Och eh, det har vi behandlat det här med eh, Och vi håller på att göra den sista touchen nu inför, ja. inför söndagens eh, invigning för det är faktiskt idag när du och jag står och pratar så är det den nionde Mm. oktober mm. och det vill säga den fjortonde Tol tolfte. den tolfte, mitt ja, den tolfte, tolfte är, det. På, är det på söndag då, då, är det, då är det invigning ja, det är det. Vet du vad som ska spelas? Nej, men jag, jag har hört att det övas men jag kan inte riktigt ja. säga vad det är för verk men... för, för det är ju så att när ni var färdiga eller ja nästan färdig, ja. Då börjar man själva bygget av en orgel som är en, det är en helt ny orgel också. Ja. Eh, vi lämnade ju det här projektet till semestern, alltså vecka 28 var sista byggveckan där vi gjorde förarbete så att säga golv och eh, pelare och allt det här som och trapplöp och det som ska göras. Sen har det varit ett orgelbyggare här sedan dess. Eh, så först tog det ungefär fyra veckor att montera upp orgeln och sen har de hållit på med intoneringen av den ytterligare fyra, fem veckor. Eh, och eh, det gör ju då att vi har ju fått komma eh, in och göra vårt sista arbete så att säga när, när det är intonerat och byggt. Ja. Så då har vi fått anpassa och göra, bygga igen runt orgeln där som inte ska vara öppet och synligt så att säga på, på underdelarna. Spännande. Så, men, Vad spännande, roligt att det är Stort grattis tack så Folkesson till, till det här fantastiska bygget Blir det är lite vila nu? Eller är det ja, nästan, eller? vi har ju nya projekt på gång Men det är inte riktigt så här Avancerade saker som ska göras Så det, det ska bli lite skönt faktiskt Man kanske kan få lite helg framöver så. Tack ska du ha Tack <här> Ja, ah, visst var det spännande va? Jag tyckte det var väldigt intressant att, att höra och har ni vägarna förbi? Och ja, det har ni ju, då då har ni vägarna förbi Herregud, titta in kolla in stället det är hur fränt som helst, verkligen alltså Tack snälla Per, per Anders och tack alla, alla medarbetare som jag träffade där också, ett fantastiskt gäng det där folk som sticker i oerhört skickliga och förmodligen så har du säkert varit i någon butik som de har byggt för de har gjort väldigt mycket butiksinredningar snygga butiksinredningar, det beror lite på var det handlar någonstans i och för sig men ska vi prata lite om orjen också när vi, ändå, liksom, vi kan bara inte släppa det den här. för det är, ju, det är ju också ett fantastiskt bygge och, och den nya orgen i Linköpings domkyrka den kommer från Metzler Orgelbau Orgelbyggare Metzler i Schweiz, ett familjeföretag med anor och stolthet. Verkstaden grundades redan 1819 och idag är det fjärde generationen Metzler. Och det är bröderna Andreas och Mattias som leder verksamheten. de är kända för sin pre precision och sitt varma organiska ljud och sin respekt för rummet de byggs för så alltså bara piperna är liksom handknackade för att liksom få, få rätt ljud. Alltså det, det här är faktiskt dessutom den andra orgen som, som Metzler Orgelbau bygger i Sverige. Den första står i Sollentuna kyrka och den är liksom välkänd bland orgelnördar för sin klangrikedom. Och Andreas Metzler, en av bröderna, han, han sa så här. Det är en stor ära att få bygga den här orgen. Det är ett helt team som ligger bakom detta. Jag är ansvarig för design, konstruktion och även för ljudtesterna här på plats under flera veckors tid. Jag hoppas och tror att ni kommer att bli nöjda med slutresultatet. Och just där, i hans ord, hör man både hantverkets stolthet och den där ödmjukheten inför uppgiften den som vi hörde från Per-Anders Folkesson också ödmjukheten att faktiskt få göra ett litet litet avtryck i historien Här kommer en annan orgel så småningom ifrån Ekeby kyrka Det står en man och har Nu lyssnar på Fredaskralla jag är med mig Jan Holmbom i studion i Tranos. Eh, Morgontidig Radiotalkshow för dig som sitter där med din frukost eller för dig som redan är på väg eller för dig som är på din arbetsplats eller för dig som är på väg hem efter nattens arbete. Idag har vi fyllt stora delar av programmet med orglar. Men jag tänkte att vi skulle hinna med lite Nobelpristagare också vi ändå är på gång. Mycket välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Mats Maln och är akademinens ständiga sekreterare. Akademin har sammanträtt och det finns ett beslut som vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malmö, and the permanent secretary of the Academy. The Academy has now convened and we can announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2025 tilldelas den ungerska författaren Daszlo Krasna för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter. So the Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasnohorkaj for his compelling and visionary over that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art. Jag har just uh, fått tag i uh, Laszlo Krasnohorkaj på telefon. Han var inte i Ungern, men i uh, Frankfurt. På en privat tur han har man lovat att han ska vara i Stockholm i december. Vi har uh, hunnit diskutera några praktiska saker därutöver. Jag har just reached Västlundfesten och har på telefon på en besök i Frankfurt, där han var. Vi har börjat diskutera saker om arrangements i december, men inte kommit så långt yet. Ja, årets Nobelpristagare i litteratur. Årets Nobelpris går alltså till Laszlo Krasznahorkai från Ungern. En författare som skriver som om världen står i brand men konsten vägrar ge upp. Märker ni hur vi förflyttar oss från ett kyrkorum till en litterär katedral? Akademin lyfter, lyfter fram honom för hans Kompilerade och visionära författarskap som mitt i apokalyptisk terror berättar konstens kraft det är vad jag kallar cool alltså och ni, jag tänkte nu de sista minuterna här i fredagsfallet så tänkte jag ta med på en crash course i några av hans titlar några av hans böcker och vi börjar väl där allt började, i regnet, i leran och förfallet, med hans debut, Satan, Satan Tango, som är en lång, hypnotiskt andetag i grott. En liten ungersby håller på att gå under, innevånarna väntar på frälsning, men det är inte säkert att den kommer i den form de hoppats. Det är Kafka här som möter Tarkovsky, ett mästerverk om långsam undergång men också om människans längtan efter mening. Den filmades och bygger på boken. Och filmen är sju timmar lång. Den helt underbar. Ett citat. De väntade på att något skulle förändras men visste inte vad. Eller varför? Vidare till nästa bok. Motståndets melakoli. Apokalypsen kommer till småstaden med ett cirkustält och en val i formalin. Alltså det här är hans kanske mest kända roman. En gigantisk dödval rullas in i en sömnig stad och snart dras invånarna in i kaos, upplopp och moralisk kollaps. Ja, det låter groteskt, men under ytan handlar det om vår längtan efter ordning och hur snabbt civilisationens fernissa kan spricka. Stilen är virvlande, nästan musikalisk rytmisk Det är tungt, men vackert. Citat Allt som är stilla bär på rörelse. Det är bara en fråga om tid. Säg åbo där nere! Seobo där nere i en samling berättelser som rör sig genom århundraden från japanska tempel till renaissansens Italien. Allt kretsar kring samma sak. Det är ögonblick då skönhet uppstår. Författaren skriver som en besatt observatör av den heliga i det mänskliga hur konst, musik och tro kan bli en väg ut ur mörkret. Citat. Skönheten är outhärlig. Därför måste vi skapa den om och om igen. Den fjärde boken. Den sista vargen. En ensam professor, ett ungerst värdshus och en berättelse om skuld och utplåning. Det är en kort roman, men med all den intensitet som kännetecknar författaren. En filosof från Berlin reser till den ungerska landsbygden för att skriva om den sista vargens död. Men det blir istället en berättelse om mänsklig tomhet och civilisationens gräns. Texten är skriven i en enda mening, inte en enda punkt, en enda anhämtning. Det lika delar berättelse och meditation. Citat. När tystnaden återvänder inser man att det är den som berättar sanningen. Och senast eller sist i den här presentationen i alla fall. Härst 07769 och så till hans bok som är, ja, det är den väl senaste som jag har satt till svenska. Nu kommer det väl bli en hel del eh, en roman som handlar om Bach, mystik och meningen med skapande. Och på något sätt så är det här det här programmet cirkelsluten. För steget från Bach till orgelmusik är inte speciellt långt. Även om vi idag inte avslutar med orgelmusik utan tvärtom säger du. Oroa er nu inte. Försök att vara glada. Sjödommer, ha en härlig helg så hörs vi. Hej! From moving to the show. Y'all look forward to